Gure gomita, gurtzeko, tenorea, luside txart, egunon? Egunon. Nola zira? Ongi. Hor duan, zu ezagutzeko pixka bat parada izanen dugu, ja da nik reiten dizut, ergana dizut behin alde, bat. Ez bizikleta bisikleta ez tori gure estudiotara ustaritzera? Ebe <laughs> ez. Ez anta bisikleta ani dugu zurekin zure bida luze baten funtsa baita gomita hau ibilestira europan zeharre hasik sortila betes lenik hasik bat zure burua uh, obekizagutzeko uh, nungo asira sebilbide ze duzu zeadin ba baionan intuinzen eta Eta gero, be, beti egiten dut hogeita uh, sortzi urte ditudala. Baina, badela urte zonbait, hogeita sortzi, ah, e, uh, sortzi urte ditudala. Justu kilusi, piskabat edelkeak zetako prestatzean, oartu nahez, beti hori erreiten duzula, zula. Hogeita sortzi urte, nahi doan gelditzen zirela konratzen, hogeita sortzi. zer da horren giblean? Ez du, du importarik niretako, eta ez genuke ba, kisu, ba, adinaren arabera diendeak ontzi bat zuetan ez eh, arikoa. Horregatik... Uh, ez du importarik ere ez, ogoitamagozt urte izatea? Bai, eta... Adoz, eta bai. zannako ogoita sortzi erdoan? Uste uh, dut, zinez, be... ogoita sortzi urtelekin kontatzen, gelitu nintzen horregatik. Eta oui. beti orain, zinez pentsatu behar dut ze urtean eta, eta kontatu behar dut... E, bai. bai, baina horreita e, e... sortzea gaiten duzu. Bo, bai, e, e, ados, ados, ados, ongi. Onartzen dut zure <laughs> zure akapostua. Uh, Ikzeik asketa eginduzu edo lan edo... Ba, um, nire, um, ba garaian um, hemen egoiteko piskat uh, um, autu bat hartu nuen uh, eta... Miagitzeko liseo uh, turistikoa uh, joan nintzen, turismo ikasketak egin nituen. Beno, jen ondotik uh, ba, atzerian uh, joan nintzen, atzerira joan nintzen, eta eta itzuliz uh, be, erabaki nuen uh, danza <laughs> ikasketak egitea. Eta frantzean egin nituen. Uh, Profesional uh, gisa. Bai. Lanbide gisa. Uh, ba, eskola bat zen. Eskola bat zen. Bai. Eta horren ondutik, be, behitz uh, atzegira joan nintzen, baina ez sobera dantzatzeko azkenean bidei atzeko zen. Dantza garaikidea? Bai, hori da. Eta vai, Ados, be, justuki hori oh, ah, patzen behitu zu, ze, ze ageman duzu dantzarekin, no, tipitanik uh, eginduzu? Bai, hori da. Zure uh, Zura bada ze ageman duzu? Ba, tipitanik eh, egiten dut, eta montu batez, uh, Egean zen be lehen bidaia ondotik uh, estatu betuetara joan nintzen hor uh, oper gisa. Eta, eta handena posible zen, <laughs> do, ola iduritu zitza iran. Eta itzulin nintzen, nintzen, nintzen ean uh, be, aur, ba, erabaki nuen entxeatzea eta eskola batera joaitea, baina egia uh, aski ez berant, baina holako disiplina edo eh, arte batean ezin ez da improbixatu. Baina, baina zinez eh, be, pf, esperienza bikaina zen, eskola, iru urtez eh, bi eskola desberdinetan joan intzen eta, eta kriston aventura ere. Eh. Um, baina gero egia eh, da lan mundua ez da bat ere eh, jesha eta bon, beste erabaki bat hartu nuen, eta bidaiat zera berriz, zen hor, oh, onartu duzuen bezala, eh? um, ziren bezala barkatu. Guztuko duzu bidaiat bai. zera. <laughs> eta baina, baina beti dantzatzen dut, eta, eta ez naiz, gelituko hori segur, eta nire bidaiat denboran ere right. dantzatu right. nuen, baina, hori bortantzatzen. Baina ez dago zure... Uh... ¿Es usted profesional que hay profesional aquí? ¿E -edo, que decir o que hay que decir o Joker. Hatoz, <laughs> joker. Aizu duzu, iru joker aizu dituzu. Ados? Hatoz. <laughs> bat gaztatua, hare. Uh, ongi, uh, orain gaur egun, uh, uh, ganezak gane, euskal egian, eta ipago ere, dantzak hartu du, idurintzait beste, beste dimentsio bat, dantzainitz, daintz, ze begira da duzu horrekiko? Egia, eta zinez, plazera da ikustea Ba, garatzen ari dela, eta, eta izanen da, noramalki hor badut lagun bat, eh, miagitzen, nxatzen da, eskola baten idekitzea, ez dakit, eh, ipatu duzuen daia ikratietan, baina, ba, ez dut izena. Ez dakit, ja, egiegan Baina ari da, ari da, zinez, toki bat segatzen uh, du, eta orain tse hor, uh, orain dikoiteta ekaina arte uste dut kurtsuak badira uh, astero miagitzen e, eta um, bai, bikaina da orako eskaera delaik, bai Lusi de txartze ajamandu zu euskararekin <laughs> um, Be Funtxan, eginen inzut galdera bikoitza, hola behar bada bai... lagunuko zaitu euskararekin eta euskalegiarekin Ok, uh, ba Eranen nuke, <laughs> Frances Gisha sortu nintzela, eta Euskalduna bilakatu naizela. Euskaldun berriazira? Bai. Ados. Um, duela, beh, haute aroatik uh, itzulin nintzenetik, orduan, bimilata emeretzian, uh, beh, Euskara uh, ikasinuen, uh, xede formakuntzan, ahikako formakuntza, formakuntza mm. intentsiboan. Osta, ezin dugu jakin zeurtetan urtetan zen, ze maturte zenituen. Habe, gork, kalku, ez, ez, ez, <laughs> ez nahi zure jokoan sartuko. Ez, baina, ia, danik, neitekan, zurik uh, asketak bukatuak, eta eldua. Habe, eldu gisa, oh, bai, ikasi nuen, bon, gero, uh, familian ere, entzuten nuen, entipitan, baina, etzen bat ere uh, nire izkuntza, e... Hor, uh, nire familian nahi bat zuzu amak etzakien, uh, nire aizpa, atipi, ni bainotipiagoa da eta bai eskola elebidunera duaiten zen. Eta itarekin uh, aheman berezi bat zuten, uh, gu piskat, uh, fean. Zu zire izan uh, ez ikasztolan, ez elebidunera? Ez es eskolan. Eh, e eta horregatik, uh, beh... Uh, Zerke man isu, uh gogoa eta indagaz, eta berda ikasi? Ebe, eskualegira itzuri nintzelarik ohartu nintzen zinez, hemen bizitzea Euskaragabe etzuela zentzurik, eta be, haute haruan, justuki Mauri... Maori... Ikasi zinuen, Mauria? Ez, ah. baina, ohartu nintzen zinez be, akats handi bat zela, ez ikastea, Eekuko eta... Izkuntza... Bai, eta, eta itzuri nintzelarik ohartu nintzen ortaz eta itzultzen ba naiz nire buroian e jiten dut me sin es aligina gimarduzu eta maori gehiago ikasi behartzu ba hitz batzuk ke dituen ez sagutzen dut ditut baina bai beste manera ba gero ai egoera ere berezia da baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina. Auto arau ara joaiteko xedea uh, berriz joaiteko xedea erakutsi duzu ja nik janik leku kaldean zendako jantzenan uh, lagunak uh, nituen han eta uh, be, aukera zen uh, bidaia tzeko <laughs> beste also... munduaren puntarra joaite, joaiteko zen <laughs> Eus, Euskal Herriarekin hagemana, peskabatu oktako da, anitz bidaiatu duzu, beraz, zelanda begira, estatu batu hor, europako mm. itzuliagin duzu. Anitz bita, bidaiatu zu, gaztea izan agatik, nez ez dakik guntz usen zueruktea, gaztea <laughs> izan agatik, eh, Euskal Herriarekin ze lotura duzu? Be, beti zultzen zira, ere... Eh, Egia. Em, hemen egoiteko gogoa duzu, hemendik hemen dik joiteko gogoa duzu? Me ongi esgira, hemen edo... <laughs> <laughs> ba ez denak batzuk nahi ditute Joan. Ebe jehana uh, familia eta lagunak emendi tutute eta sinese uh, bai anginaisemen. Azospeta neutran erri gisa hemengo hizkuntzarekin hemengo kulturalekin uh, tiraek hartzen dizu edo edo edo ustukin edustu zerbait ez ba, biak ez kit. Me, gero be, hemen naiz eta militantea naiz orduan bojokatzen naiz ere bai. Ez dut Euskara ikasi ez baliatzekoa dibidez orduan. Beti Euskaren alde izanen naiz eta parte hartzen dut ez dakit. E, Mokimen dut esberdin batzuetan. E, Euskara garatzeko adibidez eta e, hemen go, egoerari, begira ere espekulazioaren kontra. Eta hainbat arglotan. Ota, kozen ere galdera apiskabat zuri militantzia ere aipatuko dugu, e, bereziki, e, bai, espekulazioan, lujaren, txepizitaren inguruan militante zira haidu egan, mm -hmm. e, emengo egoera sozioekonomiko politikoak badura interesazuretako? Bai, egia. Gero, bai, hemen sortu noizelako. Ere bai? Egia bai? <laughs> e, e, e, e, da, ez da, atxikimendua, emendut, e, gero... Zateke, mm. Beste nu baiit bizitzen halhalko nintzateke eta beste ezdakit beste egi baten uh, bojoketan ere parte hartzen alhalko nuke e, gejan egin nire bideaenbora hori ginuen, uh, Alemainado eresiki e, bon, paleestinaren aldeko zen gehiago da beste gail bat me. Orda, bai, Gaya epatuko yeah. dugu zure biziklitezko bida jaren gaya, justu uh, gogo hori joitea beti, mm. eta gogun joitea, nondik eldu da, zer sekatzen duzu? Uzti dut, bizki kuriosan naiz, eta abentura zalea hori, lehen errantzuna balin uh, bada, hori abentura zalean be zukiak dezfugitu nahi ditut, baina ez da uxun joan behar hori negiteko hori eh, argidut baina okera, okera izan noen beha hotera erroa joaitea eh, eh, ara duela orain Baina ba bai, uh, gero zen ere, abentura handibaten bizitzeko eta bakarrik egitea ere, bizki ah, importantea. Zan dako? Zan zen, ba, ara, emazte gisa, <rire> ez da beti uh, errez, uh, zure burua irudikatzea, ez da kit zertan, baina uh, beti entzuten dituzu uh, gauzak eta ba, egizu presio soziara rengatik, be zure burua komentitzen duzu, esin duzula ez dakit zer egin, baina azkenean ez da, ba da bat ere Eta ere nire, ara, horregatik nire buruari egian nahi anean, erazuk, ebe nahi duzuna egiten alduzu, eta, be, ara, bishkat frogatzeko baina, hori ere akatspada egitea frogatu behar jozula zure buruari ez, justu egin, nahi duzuna egin, eta, bai, hori zen, eta, bai, Bai, ordo nire burua rekin izaiteko zen, eta denbora hartzeko zen, ere zen hemen aizelarik beti eskuin eta ezkerna ez, bai, militantzia... militantziak denbora asko hartzen noelako, edo, bon, nire implikazioa hola ola... da, behar ba. Baina bai, nabai, gibeltasuna hartzeko ere bai, eta beste batzuetako be esperientziak bizitzeko ere, zen uste dut asko dugula ikasteko beste engendik eta beste kultura batzueen ere bai. Justuki bakarrik bidea jatzearenak, bat itu arglodes berdinak, ganduz mm -hmm. zure buruarekin izaiteko, neska emazte izaitiak oino ekartzen du beste zerbait. Bai. Ez beti frogatu behar izana neska bat zirelako be, hau egiten ahal duzula, mm hau -hmm. edo bestezakbait, hori zure bidaietan. Beti ba, bakarik bidaiatu duzu? Uh, bai. Hori zure bidaietan, altxaban duzu? Bai, maine eh, azkenean, hori pentsatzen noen bakarrik nintzela baina ez nintzen, sekulan bakarrik azkenean. Eta be, bidean bakarrik, bakarrik, kakotzen artean bidaiatzen zularik. Zure bisikletaren gainean, bakarrik zira baina gero. Edozei momentuan, diendeak zagutzen dituzu, topatzen dituzu bidean, eta zinez ez duzu denborarik bakarrik izaiteko, eta moentu batez duztuki, esprez egiten duen ez dakit, diende bat zuekin esbra mintzatzea zen bestela. Bakarrik ikiko iteko. Bai, <risa> ma, polonian bereziki zen biziki, ahera ona egiten dizute, Baina batzutan sobera da, eta ni irabete zuen ondotik behar nuen ere mm. piskat distanzia bat. Luside Txart, eh, galetu izut, bi kantua utatzea? Bai. Eh, eta lehena entzunen dugu uh, orai berean, eh, male leuwe, uh, orantalea da, male leuwe? Bai, eh, tipo bat, dai. Poliz da kantua, zendako uh, mm -hmm. ka utatuzu kantua? Ebe alemanian intzelarik uh, deskubritu nuen. Puisqu'à J'aurais prêché à scène Mal élevé Franchisez Dénétan à l'Allemagne Et tu as, as découvert Tout le monde Que j'aurais prêché à la scène Voilà, puisqu'à de Gaillans Bon, tout nous... qui, qui nous protège de la police Matraquer. Gaz lacrimogène, tir de flashball, pour bien nous traquer. Pas d'inhibition, cartouche réelle, des gens massacrés. Aucun procureur va les accuser ou attaquer. Faut de police, pas de justice, qui nous tabacent, ils nous frappent mes méprisent. Système en crise, tortures et supplices, les droits de l'homme enlégètent en abysse. Pas de pitié, pas d'amitié, j'ai pas confiance quand je va les condé. Faut riposter, faut protéger, car il nous protège d'eux. Qui? Qui nous protège? mais sans raison tu taper et coter par les sages souvent des femmes, en train de se moquer ils savent qu'ils n'ont rien à craindre de la justice ils leur coter j'ai pas confiance au pouvoir de l'état il y a trop d'amis de pouvoir par l'état assassinat au commissariat les coups ne passeront par au tribunal c'est qu'on réclame Justice total il y a trop de morts tu es par les chacal tu es par la BAC tu es arresté pas dans la tête on n'en parlera pas ha! si tu crois encore à cette justice Y une chose il faut que tu m'expliques Les flics sont protégés par la police Mais qui qui nous protège la police Qui qui nous protège de la police Qui qui nous protège de la police Qui qui nous protège de la police Mal élevé Polizkantoarekin luztxide txar, gure asztazkenuntako gomita. Um, frantzesa da? Frantzesa da? Da? Uh, bai, da? Bai, frantzesa da. Eta alemana. Bai, erida. Bai, bai. uh, frantzesa da edo alemana da? Ez, binazionalitate ditu. ditu bai. Bai. Uh, nokba bestengaitu poliziaz, hori da bere alemana bai. uh, guxia. Uh, gia da, zure bidaian, zure uh, militantzia repiskabat... Uh, Garen dut ez baliatu, baina interesatu zira. Eh, bai, eta poliziarekin, bai, izan da Alemanian adibidez, bai. bai Zartzen? Be, palestinako, palestinaren aldeko manifestan, be, politzai, <laughs> poliziarekin, ez dakit, nola... Iztilak edo... Iztiloak, bai, ba, manifestalean manif manif manif manif ondotik bitartean, uh, eta zer lagia, edo... Ba, aski bortitza da, aski zen, eta beti bortitza da, ha, uh, zinez gertatzen dena, uh, ff, bon, ez da goxo, gero beti... <laughs> bon, uh, gero, kantuarekin, eran nahi dut, uh, bai, ege presioa, ege ala dela, eta ala ere ez da stigmatizatu bu, behar ere, fain diendeak dira erean poliziak eta diandarzenak. Jandaxen, baina baina egia da hor uh, zinez, bada arazo handi bat egepresoarekin, eta egia egan, euskal egean blokatuan ja arte, zerren hauzi uh, bat izanen dut, justuki. Eh? Alemanian? Es, es, hemen. Ah, ah, ah, dosa, dosa, dosa, bai. bai. bai Bidaia entzinekin zabat egitea gatik, ebe hauzi bat uh, izanen dut ez nik bakarrik kolektiboki egin genualako zerbait mm -hmm. haipatuko hai da eh, berantako eh, trensan ere baina hor uh, moentuko da marienako bojoka <laughs> eta ondotik eta izan dira beste batzuk sigurazki, baina horregatik ere ez naiz ez es, zindut um, behin uh, espero nuen bezala uh, behin zabiatu uh, nire bidaya segitu nahi nuen <laughs> eta, eta ikusiko nola. hazira la... behar jo duzuagert nahi noiz izaen da Baiona? Ba. Noi, Bai, irailaren bukaren. Bai. Iraila bukaren. Yeah. Uh, ados, justu uh, errepresioa batzen baitzinuan, bon berlin iriaundi bada, uh, uh, Euskal Herrian eta Ipa-Euskal Herrian ere baitatu izan dugu uh, bai. errepresioa, manifestaldia enitz eginda, gutxiago orain, uh, yeah. ezin ez da konparatu baina nola ikusten duzu uh, ango berlinen uh, Boroca eta emengoa. Boroca hori segura. Boroca hori segura. Berlin jau anzine, ocupazio batera jau anzine, berlinetik, campo, orba zen, Elon Musken kontrako a kampa leku bat, arboletan, zen Tesla, Tesla fabrikaren kontra. Ouais. Eta han nintzen egun batzuk, eta berantago desekina izan zen, eta polizarekin eta guzti. Hori zen, bai, behelen esperientza Berlinen inguruan, baina gero Berlinen bertan. Uh, manifa, hanitztara joan nintzen, gai desberdin bat zuengatik, uh, eta, nahi bat egunero, <laughs> manifa bat bat zu, bada kanal, telegram kanale bat, Eta hor gertzen dira afitxa edo ekitaldi ba, guziak. Antolatuak dira? A, bai, bai, bai. Bai, bai, bada, Chare, bai. Ba da, kriston xare, bera, gero biziki handia da. Bai, irinagusi bata bai. Bai, bai, bai, bai. Biziki Baina Paris irina no. bai, eh, ere irinagusi bata eta... Bai, Parisen bezala, janen nuketzen Parisen ere. Ekitaldi anitz badira eta antolatuak eta bai, bai, bai. Bon. Zure bidea, aipatzeko, bizikleta hartu duzu, etxetik, Bye. eta uh, joan zira zortzilabetez, Europan gaindi, bos milabat kilometro egin duzu, nire ustez. Mm -hmm. uh, zendako, zer zen zure helburuan noiz paša zeizu burutik, te hartuko du bizikleta, eta ba no, eta uste du, tere amaz duzu labi xatu, bine beste bon. <laughs> zer bai da. Bai... A serietik uh, ba, aski logikoa zen azkenean. zen be egunerokotasunean beti bicicletaz naiz. Orduan uh... ba ez pentsatu lan pintatura da zen uh, aotearoara joaitiko, helburuaz uh, zen egaskini uh, gabe joaita. Jakinest aoteroa zelanda uh, berrian dela, ugarte bat dela. Bai. Eh? Eta zelanda es, uh, berrian da, zelanda beria. Ba Ados, Egiaren izena da baina Mauri, Mauri zuntza. Eta horregatik egiten dut aote aroa. Eta ez kolonieko. Ez izen kolonizatu. Ez non aurio lehtu. Betiere uaktebada, ez inuzubiziketazioan? Ez, ya. Eta orduan asieran nire helburua zen Europa zarkatzea. Ezkin zuan nola, baina bon, gero bai bizika da zen. ta gero uxusiatik pasatu nahi nuen etat Chinaa famatua hartuz? Transiberianoa. Ba hori da, eta gero be handik mongoliatik, txinatik, eta Asiako egietatik pastuz, gero... Behandik, fen, Itasontzi du belaontzi bat uh, bitartez de Australia joan eta Australiatik hauteaaroara. Ogo da bide bat? Bada... Bide zegan nahi duzu be Belaontziz uh, Belaontzi bela hori uh, egin naginuen bai. Uh, Itsasoan diren uh, zatiak Abiatu zirelaik hori zen zure ideia. Bai hor. gabe, etapak eta etzinnintuen egin jakin gabe noiz ah. helduko zinan Hori da. Eta azkenean, <risa> be... Bicikletaz bidaetzen duzularik, egitmo... Biciki... Nola, ez dute... Bicikletaz ra... alea. Bai, ezan e, haidut, ez zela, ez zelduzu fite uh, joan, ori... E, eta onartu behar duzu prozesua, eta biciki, ori azkenean a, biziki, biziki gosho zen, Da, eta nahi duzularik galitzea. Ez duzu aurre ikusi, uh, bisikletez joaitea ahote, aharroare, reino, uh, komplikatu izango zela? Bu, zer reitik ez, baina azkenean, da betiko kontu bat, uh, Denbora rena, bicha rena, erri bat zoetatik, bicha bon, be, kartu behar dituzu, entinetik aprikusit, adbidez, uh, erruxiatik pasan intzen, no? kaliningrad uh, oblasta. Eta behandik pasatzeko, behar zenuen beh, aukikusi bisa, eta noiztik nora, e, beh, nun baita e, atseman lo egiteko. Horako gauzak... Hore entzinetik begitatu zinua, edo? Ez, bateri. Ez, ez, ez, abiatu nintzen nora, geakinga be nora ino, nondik, baina, e, behara, nah, beh, diru pixkatekin. Eta hori da, eh, mohentu batez, bon, beh, ez baduzu lan egiten, ez baduzu ere... Eh, Eztakit. Bixeta handi bat. Ezien e, duzu, xegitu uh, ez dakit. Ziru harrena, haipatuko dugu behena. Justu, mm. uh, pasatzen zaizu burutik, joanen naiz, hartuko dut bicikleta, eta joanen naiz, uh, aot, uh, aote doa raino bicikletez, hola? Uh -huh. Ez bicikleta. Ben, bicikleta gutxenez, itz, itzulia, itzulia ginez. Uh, Alduzun guzia Hori Olida. Luga deno. Bai, berdin. Ez, gehantzen, Europa bicikletaz ah. lehen partea. Eta gero... Uh, prex nintzen bisikleta emaitea treinean, horera, zen bisiki maite dut treinez uh, uh, ibiltzea ere. Eta horregatik, uh, treina famatu hori hartu uh, nahi nuen. Uh, eta prex nintzen ere niri bisikleta emaiteko uh, bidean. Uh, Ez bat nintzen, ezin bat uh, zen bisikleta treinean eman, bon, de gero diakindu dut posible zela, hori nahi hori, Ados. Baina, deusetzen finkatu anai bat zuzu, eta, bon, hara. Eta zer zen, elburu, bazinituen elburu batzuk, zendako hori egiten zinuen, justu joaiteko uh, aote aroara? A, a puntutik, B puntura joaiteko, edo bazinituen beste elburu batzuk, uh, mm. bon, behar, ba da, deskubritza ergiak adoz, baina ostion militantzia ipatu baitugu, uh, uh, uh, arte ah, martzial bat ere aipatuko ipatuko dugu, bazinituen mm -hmm. beste elburu batzu? Ez. Uh, helburu helburu haute ara joaitea zen helburu ba, askeneko helburu bai. eh. eta dena posilezen ahtean. Uh, Europan ba nuen, ez atitzen nituen, etapak bestela, en fet, ez sinda, eta ez bat duzu hori egiten, bon, en fet, ez duzu deus egiten, tipi tapa, inberdi lagauzak. Eta horregatik, dibidez Europan, ba nekienazen, berlinetik paschatu nahi nuela. Eta horregatik, ba ondantzarenako bat, ba, dantzaren hori da, eta, ba, da kultura mailean dantza hori. Olako gauzak bazinakien, na berlinera nahi zinuen joan, seur. Eta hori bakarrik. Badak bazinakien, ez egazkina hartuko. Bai. Zendako? Ba nire... Uh... Idei politikoen gata, efe Ba gana? nire eguneroko tazonean, bicikletez ibiltzen naiz eta ez da... Uh... Bet, autobat da, uh... autobat ez ukaitea. Eta hori da, bai, ekologia... Eri lotua. Uh, gainera, bon, be, nire bizian, uh, egin bezala asko bidea dut uh, nire uh, norai geiten da, pucheta karbonoa edo, ez dakitzen lagaitzen da. Me gaxatu dudud, horto duan uh, ara, bai, nire, nire ainean zerbait egiten badut, hori bai, izanen da. De... Eta treina uh, orta koda ere. Bai. Eta, me gero, Usted, diendeak, diendeak, estela, estire la, perdón, este diendeak, estela, ona oaghtzen marcatu. Si eh, nes goxo dela, me emeki yo aitea, edo autobuses, edo trenes, edo bicicletes, Bai bisikletes da aro txabalina duzu, eta pedalatuak duzu, ez da ez da hain erosoko kotxenak. Bai te kaxzeni su, ah, ez da kisu ahbadaina bai sines eta bisikletes adides. Ni le bicyclette gania na sera lic, meditatio bat dezala, salada askenean eta biski uh, idea que torten saiskit burura e, eta zakit uh, short gauzen shortzeko edo feanch. Uh -huh. eh, bada zerbait, eh, denbora hartuz, be dena, ez dakit, uh, bada zu denbora, pentsatzeko, eta behar da, gibeltasun hartu uh -huh. batzuetan eta ez beti bakizu af, dodo uh, lo lan, eta ez dakit zer, dihan, dihan, dihan beharrezkoa da. Todo y, ere eh, bai, lan, eh kusi, kusi behar da. Eh, justuki eh, bakatu eh, lu, Lusi detsak, baina hainbat gaiz egendatu nituen zurekena aipatzeko ez ezgire, girelduko, batzuk bat beharko ditugu kendu, nik hartuko dut eh, responsabilitate hori. Bae, bila, eh, lusi, justu diru aipatzen bait zinuen diru pixka batekin joan zinela bidaian mm -hmm. eh, ez du zinuen lanik, joan zirelarik mm -hmm. eh, baina, ez duz du so latarik eh, behar bada baztertua zinuen eh, dirua mm. eh, behar da ala ere, ba da bada baina behar da, da. Vai, gero, no Autoak like dira. Sinez, um, autoak dira, nola bidaiatunak duzun, se erot, se um, materialarekin, se non loginen duzun. Nire, asheratik eganyan nire buruari, ok, budgetarik ez, loiteko. Eta hori... Ez du te <laughs> Baina kasi... Ez bai, baina Baina Zure bi-plataforma hori ekin hori da. jendeen um, da. Diendeen etxetan loite nuen. Uh, kampuan ere uda denboran bizki gosho zen. Kampuan ere oiare echarena espian. Eta um, bai, denbura pasara hori negua, bai, negua baitzen ere bukaeran, eta polonien, fin, ipar aldean naizel, nintzelako, um, bai, behar noen aterabide e, e, gehiago. Tauzak <et>, da hotel... E bai, adibidez, ruxian, e, bez noen txobera auturik zen, etzen e, gauza handirik, etzen e, e, ere e, aukerarik jendeekin izait, e, fin, parada aukaiteko parada min tsatseko uh, eta orregatik ere mo batez, bon, be, ez mais se sou soubra va bai azu tela eta bombe ere bon ekonomiko bon, ki lagun sendut ere angodiendiak eh, espilu dolu diendeik? duzu, esa respetatu izan hori do uh, bidai batean badira magitan kalkulatu ezin diren gauza batzuk beti bai egia baina baina Bo, atuak dira momentuan, orduan, ezin... Eta nah, iu ya tubea, jerez... Hori da, atzura orrekontua orduan zer da, iatekoa? Bai, eta uh, orregatik ere, orduak uh, dira eta nireka chuan uh, parte handi batzen dian ariaren buchetazen uh, be... Zerriakoa, nahiz, ere? Ah, dos... Eta orduan, uh, ezin nuen uh, nahi nuena egin, uh, denetan egin, denetan uh, dian... Uh, eta horregatik ere uh, be, ez nuen begiratzen no zen bat eta no gaite ziroen, erosten ziroen eta sukaldatu edo uh, jate txe edo ez jate, ah bai, Or, <laughs> justuki hori zen uh, herriba handietan berlinen bezala dibidez, be euneko, eh, eun glutenik gabeko diatetxeetan, <laughs> diaten alnuen batzuetan eta hori niretako zen uh, zinez uh, altsoha. <laughs> Orduan uh, gozatu nuen uh, olako, um, be, olako egunetan edo. Baina, baina gero, be bideetan intzelarik, uh, be erosketak egiten dituen baina barazkiak... Uh, Eta... Ta gero eramat entzineu miseketan edo... Bai, bai, bai, bai, netoen bi poltsor entzinean nire dienariarekin. Mm. Arlo fisikoa, zanta alare berzu pedala tu egunero, bai, sufritu duzu rekin edo. E be geirran bukaeran, e be launeko minan uen eta regatik ere ongisen uh, pausabaten egitea. Eta itzuri nintzenetik, ez uh, bicikleta nitzekin. Ezut, ez ez nainz e, ibili. Uh, Beti 1900 belau nean? Uh, ez orain uh, obekki, baina, baina, baina, baina kachoe man barda. Eta ori konturatu nintzen. Uh, bai, bai. bai uh, Alors... Eta yujitsu rekin ere, sa ori tu naiz, uh, fustakitzen mataldiz. Ah. Eta oraino ere sa ori tuan uh, naiz, Eta oraino ere sa uh, naiz, yujitsu gatik nirostez. Orduan, beh, kasuen manbarda, garputzari. Eta... Araztu teknikoak bizikletarekin? Guti, zinez. Guti. Bai. Menaz behar guzti bizikleta hon bat, zan egiz, hon bat edo... Ba, ez, ez agutzen duzun bizikleta, behar guzti. Bai, ba, ba. bai. bai. bai. Eta gero, behar, behar. Lusi, behar gai bat, absurtu kizurekin bai, bai, haipatu bai. nahi nuen eta zulen, uh, berlinera joan zinela behin behinok iegotan, dantzaren dako bat. Bai. Eta beste bat izan zen ere uh, etxibizitzaren gaian, um, mm. etxibizitza jabetza partekatu parte, parte, parte baten um, formatu bat badalako an, edo esplikatzen nalduzu hori? Bai, um, šantzarekin, nire ustez, Eh, beh, lagun baten, lagun baten etxean loiten noen eta eh, etxe hau zen Mithauser sindikat eh, txarean. Zer txare da hori? Ta da Alemania osoan behun eh, etxe proiektu badira. Eta diabetsa parte katua da. Egan eh, eh, haidu bet Haldeka etxeka egiten dela kudeatzen dela be, tokia edo fergetxea edo depende zerten uh, nintzen tokian erakin oso eta soilaruka ba, ziren be, fein, egiten zituzten bilkurak den akutzeko eta baina eraikinan norena zan? zen. Uh, erosi zuten elkarrekin, Denen artean. Eta xare honetan, xare uh, honetan, zen, fea, nola, nahi bat duzu, uh, ba zen, zaila da, Bai, zen uh, gainera, bon, desberdinada, uh, legalki, nola, zer ikusten duzun kampotik, eta... Eh, Principioa zer da, azteko, anitzen artean erostea etxe bat, eraikin bat? Bai. Eta gero, elkarrekin kude hatzea, baina, eh, Ba um, alokatzaile gisa zira, ezin duzu uh, esaldu, ezin duzu ere, uh, uh, et, eta nahi bat duzu joan, ebe, joan anfed bat abeste, nahi bat duzu, bat duzu, ale, elkarte bat, elkarte hitza, ah, barkatu, elkarte hitza um, baleatuko dut, baina legalki ezta elkarte bat, baina um, elkarte batek du Diabetza eta beste elkarte bat, da bistan le elkarte bat. Eta hortan, euh, behar izi dute, diabetza eta... Kudeaketan. Bai. Eta hortan dugu euh, estrategia, espekulazioaren kontra jo katzeko. E, bon, gero, hein, biski komplikatoa da, <laughs> prosesoa lousea da hor alemanian hm um, lauta noi uh, bai mila tabeletsire unta lautana gutetan hasi uh, ziren uh, squat batzuetatik uh, shortu zan ideia eh, bai na baduzu baina legalki gero irauteko na baduzu antolatut dira bai antolatu dira eta eta orain whisky whisky hori uh, dena Eta... Ezteko espekulazioaren kontrako uh, armabat ikusten duzuak. Bai, argont. Eta, eta ere mod, molde bat desberdinki bizitzeko, da kolektiboki bizitzeko, eta hori ere biziki interesgarri da. Zer nirustez geroko eh, fe, behar dugu elkarekin bizi bestela ez da... Gainera, hiperoskalegian problematika hori badugu aspaldidanik well. E, zuk ere pentsatzen dut e, ezagutzen duzula e, ara joan zira ezan dut santza baina interesa ba, zinuen jadanik e, gai oktan bai. itzuli zira ideiainitzekin? Bai, ahont um, egian bo, idealistana izpiskat baina gauza bera gina inuen hemen <laughs> baina Oartu nintzen, ah, frances estatuan badirela deia estruktura edo egitura batzuk. Eta eh, Alemaniako modelutik artu zuten uh, pixkat. Egin dutena, Frantses eh, legeren arabera egin zuten. Eh, baina hemen epar ez da gauza handirik edo diakin nahi existitzen zen eta kooperatiba batzuk badira um, baina eta orain ja uste dut sortu dela ere uh, dotazio funtsa batto eraiki deitzenena, ana uh, etxalde ere bada um, baina ni ustez behar dugu saretu gehiago eta... Be... saretu dio gure artean edo Bai, gure artean eta um, esperientzak partekatuz, eh uh, Yakiteko, Seribilten alden eta esp... adibidez hor uh, kooperatib, uh, kooperatibetan, uh, nola hicisiren, ze diruarekin, nola mailegu batzuk uh, lorten al dituzun. Orodua sirin bada, bai, bada bat, bi orain idur ez. Bai, bigen bat sortuko da. Eh, baina gero bada beste gaibat or nire ustez laborantxari lotua dena, zen etxalde anitz badira barnek aldean, eta transmisioa ezabeti segurtatua, eta horregatik gero be, guk borokatzen dugun bezala presio ikaragari eh, presiotan shalduak dira eta ezakigu hori eta Horren, ezteko behar gira antolatu hori ira. Hori bidaia nik osiduzu? Uh, Pasazira leku uh, laborantza gune, guneak diren lekuetatik? Entzatu uh, nintzen, hori ginainoan asztapenean, baina ez da sobera, ez dut aukera handirik uh, ahtu behar nukohan askenean. Lutxide txart, bestek antu bat entzunen dugu, hor duan uh, ea? Mariana Nolasco, uh -huh. para todas as mulheres uh, <risos> hey. portuguesas dela, hey. do Brasil da Ress. Uh, bom, uh, então tenho que ler que te quero explicar apenas com a Abafaram nossa voz, mas esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estão sós Essa vai pra todas as mulheres marianas Índias brancas, negras, pardas, indianas Essa vai pra você que sentiu aí no peito é essencial ter o um mínimo respeito Essa dor secular Em algum momento ha de curar Diga assim para o fim De uma era irracional patriarcal Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós abafaram nósvós mas esqueceram de que não estamos sós então eu canto para quem todo canto em canto de ser livre de falar possa chegar não mais calar então eu canto para quem todo Enkanto de ser livre De falar, possa chegar Numa escala oh, oh, oh, oh, oh. Posa xeigar, non maiz calar Então eu canto prakin, todo canto Encanto de ser livre de falar Posa xeigar, non maiz calar Mariana Nolasco, uh, Lusi de Chart Gurea xasken goizuntako gomita uh, Portuguesa zari da, veraz? Bait Entzaten uh, zintudan kantatzen <laughs> uh, <laughs> portuguesa badakizo? Ez. Ia urtazan. Ez <laughs> ez, ikeran. Ah. Ez ez. Itzak... Ikasitituen. Ikasitituzu. Ikasit, Monsanako, uh, kantuao? Zerg um, dioia dani, kantuaak eta... Nire biciklaen gainean uh, asko uh, entzun dut. Ah, musikarekin hulten ziren? Uh, uh, ah, bai batzutan. Bezti batzuetan uh, podcastak entzuten dituen, beste batzuetan eser... Baina, bai, musika, podcastakta, bai, bai. Eta, Eta ere nire hau txagrabatzen nuen batzuetan. Jara ah. da pixkat jurnala. Ah, dos. Jurnal Jorna... bat atxekiduzu. Bai. Gunkari e, bai. e, bat. E, bai. <risa> eh, bai, gaiten duzu bai, uh, gaizki bat dituzela. Ez, ez proiektu bat badut horrekin. Ah? Bai. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bon, ez da kit, nire tako iten utmoentuko. Libu, baina, baina, baina, bai, bai, bai, bai, Filma bat egin? Luska <laughs> bat. Bideo anintz ere bidaia denboran, eta partekatzen dituen uh, familia eta lagurienkin. Eta uh, egia ikan zerbaiten uh, ba, ba, ba uh, egiteko, baina bon gero ez nahi profesionala hor Baina... Baina... Choko batean atzekitzen zuen. hori da. Portuguesez edo Brasildarez da, edo Berdina da. Uh, Es naiz ez nahiz aditu aditua. Baina nire ustez, ba dutela, bai, be, ben, dialekto... Iz, be, izkuntza berada, portuguesa da, eztut Brasilean ez dutela berdin. Ixak ez dute berdin ba, egeiten eh, edo. Hori guztia Brasilean batzen, eh, zentaz huri bidearen parte bat, eh, ahlo bat, zen 8. Uh, martial bat jiu-jitsu. Uh, Orduan, konatu zure historiak, zugu demoraen hitz. Eh? La dash. minuta, konatu zure historia jiu-jitsuarekin. Ebe ez bat ere uh, bidea asia intzin nahi noen, ni ustez da konfianz hartu nahi noen. Eta horregatik 8. martial bat egin nahi noen edo um, gako batzuk edo ez dakit... Uh... Defenditzeko? Bai! Olako zerbait zen nire ustez. Beraz, ya danik ez durek neska bat bakarrik argizkoan da gehiago motiko bat baina. Ebe, eh, balintzatu anai eh, denok bezala. Ados. Ebe eh, bai, eh, gizarteak eh, erakusten diguna, ez da, ez da, bai. Et nire ustez sorregatik egin noen, bon, gero, ez da bat bilakatu zen, euh... Bidaia handi bat, zen uh, biziki tereskaria da. Shakeak dira gorputzarikin. Sh ah, Shakeiokoa? Bai. Eh, Naio duzu, aurikusi behar duzu, berokatzen eh, ziren pertsonak. Ondokko Bai. Eta zure buruan be, strategi bat be, garatu behar duzu. Bon, asiran ez da bat erola pasatzen. Horten martxal bat da, lugean da. Bai. Lugean gertatzen ba, da. Shutik hasten um, zira. Baina, segian gero fejel burua da bestea be, lugeera botatzea, fean botatzea. Bai, <laughs> Era bai, maitera bai, edo. Bai, bai, lugeera Bai, eta, eta gero be, be duzu... Blokatu behar duzu bestea. Blokatu, da egza nahi du, gakoak egiten aldi dizkiozula. Bai, finalizatu egiten. Ah, finalizatu. E, eta gero, bestea blokatu arte enxatzen ziraen bat uh, teknikak. E, eta... E, eta bai... Um, eta orduan nire bidaia denboran, bidaia haintzin hiru irabetez egin nuen, eta gero... Nun, hemen? Uh, ba, hemen, Angelun, Aikon uh, uh, klubean. Mm -hmm. Eta handotik um, uh, erabakin nuen nire kimonoa ekartzea nire pusketan, nire esakuetan, eta dojoz dojo, ibilinintzen eta piskat Bilakatu zen piskat uh, ibilbidea. Ah, Nolaz bait, uh, bezperan uh, begiratzen nuen nun uh, bazen uh, duzo bat. Eta raioaten zina. Eta raioaten nintzen, bai... Eta ze agera zin nuen. Bikaina da. Bai. Zaten <laughs> dutzen, <laughs> neskauz. Zain, nahi bat duzu, Jujitsu monduan komunitate handi bada, siguraski brasil... Jujitsu brasil dara da, ez da jujitsu tradizionala. Bai, badira bi bai, bai, bai, bai, bai, bai, japoniatik eta beste bat uh, bai, brasil dara dena. Uh, Um, nola, berriago behi, edo. Bai, bai, eh? Eta ordan komunitate handi bat da eta nahi bat duzu, edo klubera joa iten eta beti arjera ona eginen dizute jendiek. No. Eta orda, behi bilin nintzen Europantzea. Europa, Europa eta istio nare... Ikasiduzu defenditzen? Bai, bai. Bai, bai, bai. defenditu behar izan duzu? Ez. Uh, ez, azkenean ez. Ba, eh. Baina nire buruaren kontra, bai. Ah, bai. Bai. bai? A, bai? Eta hori ere ikastan da jujutu? Uh, bai, ikastan bon. da. Akte e... maktsaleko, eh. bai, baina baina baina baina. Baina, baina baina. Zena, gero jujutu egiten noen ez horregatik. Bilakatu zen zinez, ez dakit disiplina. Um... Polita, diendeak ere bisikia txeginak ziren. gainera hemen dugu uh, be Brasildar uh, sensei bat uh, emaste dena, uh, eta geriko beltza. Uh, Gorena. Bai, hori da, eta sinez txantza uh, handibat da gure, bai, gure tako. Ebe, um, luside txart horrena joan zaigu, yeah. fite-fitean, yeah. azteko eskertzen zaitugu gure igatira horbildurik. Yes, Eta be, bidaion nahi dizutera, nahi no, zude bizian, <laughs> segura eski berrizparada izaren du guelga egin mintzatzeko, mire eskertu. Aio, mire eskertu.